Філіп КІНДРЕТ Дік Затьмарення Текст читає Сергій Оробчук Замітка Один із найефективніших видів промислового або військового саботажу зводиться до збитків, нанесення яких неможливо належним чином довести, або ж взагалі неможливо довести, що вони завдані навмисно. Це щось на кшталт невидимого політичного руху. Можливо, його взагалі не існує. Якщо до запалення автомобіля під'єднана бомба, то існування ворога стає очевидним. І якщо хтось підриває публічну будівлю або штаб-квартиру якоїсь політичної сили, очевидне існування політичного ворога. Але якщо трапляється нещасний випадок або низка нещасних випадків, якщо просто перестає працювати обладнання, якщо виявляють, що воно має дефект, особливо якщо все відбувається повільно, протягом довшого періоду часу, і видається природним, усі ці невеличкі несправності та перебої в роботі, тоді жертва байдуже несправна. Чи це особа, чи партія, чи держава, ніколи не зможе організовано оборонятися. Власне, роздумував Артур, дуже повільно їдучи трасою. В такому випадку людина починає думати, що в неї параноя і що ворога насправді не існує. Вона починає сумніватися в собі. Її автомобіль зламався без чиєгось втручання. Просто не пощастило. І її друзі з нею погоджуються. Це лише в неї в голові. І це знищує краще, ніж будь-що, що можна відстежити. Однак це потребує більше часу. Тож особа або особи, які цим займаються, мусять постійно щось вигадувати, використовувати різноманітні випадкові нагоди впродовж довшого періоду часу. Водночас, якщо жертва виявить, хто на неї полює, то матиме більше можливостей з ними покінчити. Більше, звичайно, ніж коли вони, скажімо, вбили б її за допомогою гвинтівки з оптичним прицілом. У цьому була його перевага. Як йому було відомо, усі держави світу тренують, і засилають купу агентів, аби послабити болти тут, підрізати нитку там, перетягти кабелі, спричинити невеликі пожежі або втрату документів. Загалом – маленькі негаразди. Шматок жувальної гумки в серокопіювальному апараті Державного офісу може знищити незамінний і надзвичайно важливий документ. Замість того, щоб вийшла копія, зіпсується оригінал. Забагатомила й туалетного паперу, що ще в 60-х знали політично активні хіпі, Здатні вивезти з ладу всю каналізацію офісної будівлі, змусити працедавців відправити працівників у тимчасову тижневу відпустку. Нафталінова кулька в бензобаці через два тижні зіпсує двигун, коли автомобіль вже перебуватиме в іншому місті, і не залишить жодних речовин, які можна було проаналізувати на предмет забруднення палива. Будь-яку радіо чи телестанцію може вивести з ефіру стовп, який, випадково впавши, обірве мікрохвильовий кабель або кабель подачі струму. І так далі. Багато представників тепер вже зниклого класу аристократії знали про такі витівки прибиральниць, садовників та іншої прислуги. Випадково розбита ваза, безцінна фамільна річ, що вислизнула з невправної руки. «Навіщо ти це зробив, Растусе Браун? Ой, я та забув його цейво!» І від цього ніяк або майже ніяк не могли захиститися багаті домовласники, заполітизовані письменники, що не подобалися режиму. Маленькі молоді країни, що тресли кулаками перед носом США або СРСР. Якось дружина американського посла у Гватемалі публічно похвалилася, що її чоловік, котрий завжди носить із собою пістолет, повалив лівацький режим у цій маленькій державі. Посла, оскільки він вже впорався зі своїм завданням, після раптового падіння влади в Гватемалі перевели до однієї невеличкої азіатської країни. І їдучи там у своєму спортивному автомобілі, він несподівано помітив вантажівку з сіном, що повільно виїхала з бічної дороги просто на нього. За мить від посла не лишилося нічого, крім купи розкиданих довкола друзів. Ані пістолета, ані можливість одним дзвінком підняти на ноги цілу приватну армію ЦРУ нічим йому не допомогли. Дружина не написала про це пишномовної поезії. А зробив що? Вочевидь, сказав водій вантажівки місцевим правоохоронцям. Зробив що, маса? А то, боронь боже. Або ж, як його колишня дружина, пригадав Артур. Тоді він працював слідчим у страховій компанії. Ваші сусіди по поверху багато п'ють. А вона протестувала проти того, що пізно вночі він складав свої звіти замість того, щоб мліти від одного її вигляду. Ближче до кінця їхнього подружнього життя вона навчилася під час того, як він працював, обпікати собі руку, припалюючи цигарку, заносити щось собі в око, перебирати в нього в кабінеті, або безкінечно шукати якусь крихітну річ, довкола його друкарської машинки. Спершу Боб ображено припиняв роботу, піддавався спокусі мліти від одного її вигляду, та незабаром, дістаючи апарат для приготування попкорну, вдарився на кухню головою і знайшов кращі рішення. «Якщо вони вб'ють тварин, – сказав Лакмен, – я їх підірву. Я їх дістану, всіх і кожного. Винайму в лос анджелесі професіоналів типу банди пантер». «Вони вб'ють, – заперечив Беріс. Немає сенсу завдавати шкоди тваринам». Тварини нічого не зробили. А я? поцікавився Арктур. Вочевидь, вони думають, що так, сказав Беріс. Якби я знала, що воно не може завдати мені шкоди, то сама б його вбила, пригадуєш? мовив Лакман. Але вона була цивілкою, відказав Беріс. Ця дівчина ніколи не кайфувала і мала багато бабла. Пам'ятаєш і квартиру? Багаті ніколи не розуміють цінність життя це дещо інше. Пам'ятаєш тельму Корнфорд, бобе, нізеньку дівчинку з величезними грудьми. Вона ніколи не носила рівчик, і ми просто сиділи і втикали на її соски. Вона прийшла до нас і попросила вбити карамору. А коли ми пояснили, повільно керуючи автомобілем, Боб Арктор забув про своє теоретизування і пригадав випадок, який вразив їх усіх. Вишукана елегантна цивілка у й кльошах із офігенними ціцьками, котра хотіла, щоб вони вбили велику нешкідливу комаху, яка насправді робила їй добро, знищуючи комарів. І це в рік, коли Округ Оранж охопила епідемія енцефаліту. А коли вони побачили і пояснили їй, що то буде за істота, вона промовила слова, які стали для них пародійним лихим гаслом, гаслом усіх тих, кого вони боялися і зневажали. Якби я знала, що воно не може завдати мені шкоди, то сама б його вбила. Ця фраза підсумовувала, та й досі підсумовує. Для них усе те, через що вони не довіряли своїм ворогам-цивілам, якщо припустити, що ті й справді були їхніми ворогами. Хай там як, а така особа, як добре освічена фінансово забезпечена Тельма Корфорд, сказавши це, одразу ж перетворилася для них на ворога, від якого вони, на її подив, тоді втекли, вибивши з її квартири і повернувшись до своєї засміченої халупи. Тут проявилася прірва між її та їхніми світами, яка залишилася назавжди, незважаючи на те, що вони й далі чимало розмірковували про те, як її трахнути. Її серце, подумав Арктор, було порожньою кухнею. Крита кахлями підлога, каналізаційні труби, сушарка для посуду з блідою нечищеною поверхнею. А на краячку раковини – одна покинута склянка, до якої нікому не було жодного діла. Якось ще перед цілковитим зануренням у роботу під прикриттям, йому довелося записувати свідчення в однієї заможної пари цивілів, у яких вкрали меблі за їхньої відсутності. ймовірно, якісь торчки. У ті часи люди ще жили в районах, де бродячі банди грабіжників крали все, що могли, Мало що лишаючи після себе. Банди професіоналів, що мали скаутів, які з раціями в руках за кілька миль від будинку виглядали лохів, які могли повернутися. Арктор пригадав, як чоловік і його дружина сказали люди, які грабують ваш будинок і виносять кольоровий телевізор, це ті самі злочинці, що вбивають тварин і нищать безцінні твори мистецтва. Ні, пояснював їм Боб, припинивши занотовувати свідчення що спонукає вас так вважати. Наркозалежні, принаймні з його досвіду, рідко знущалися з тварин. Він був свідком того, як наркомани впродовж тривалого часу годували і піклувалися про поранених тварин, тоді як цивіли, мабуть, їх би просто приспали. Це був щонайтиповіший для цивілів термін, який також використовувався у синдикаті і позначав убивство. Одного разу він допоміг двом наглухо обдовбаним торчкам, що марно намагалися звільнити кішку, яка застрягла поміж скла в розбитому вікні. Торчки, котрі вже ледь бачили, і мало що могли усвідомити, упродовж майже цілої години наполегливо і обережно працювали, доки їм не вдалося звільнити кішку. З усіх текло трохи крові і строчків із кішки. Вони тримали її руками. Один чувак разом з Арктором у середині будинку, інший на дворі, де стерчали її дупа і хвіст. Урешті-решт кішку звільнили, вона не отримала серйозних поранень. Тоді вони її нагодували. Вони не знали, чия це кішка. Вочевидь, вона зголодніла, почула запах їжі крізь розбите вікно і тоді, не змігши докликатися торчків, спробувала застрибнути середину. Вони не помічали її, доки вона не почала жалібно вищати, але після цього заради неї одразу ж на деякий час забули про всі свої різноманітні наркотичні тріпи та марення. Щодо безцінних творів мистецтва, він був не надто впевненим, оскільки не зовсім розумів, про що тут йшлося. Під час війни у В'єтнамі у Мілаї, за наказом ЦРУ, було знищено 450 безцінних творів мистецтва, безцінних творів мистецтва, а на додачу ще й волів, курей та решту тварин, про яких не здогадувалися. Коли бо про це задумувався, то завжди почувався дещо не по собі, і йому важко було називати так картини в музеях. Як думаєте? обережно кермуючи запитав Арктор, коли ми помремо і в судний день постанемо перед Господом, наші гріхи будуть записані в хронологічному порядку за принципом тяжкості, у висхідному або нисхідному порядку чи за абеткою. Бо мені б не хотілося, щоб коли я помру у 86, Бог нагримав на мене. То це ти, той маленький хлопчик, який у 62-му вкрав три пляшки Кока-Коли з припаркованої колокрамниці 711 вантажівки, і який багато умолов язиком та сквернословував. думаю вони будуть з'єднані перехресними посиланнями, сказав Лакман і тобі просто видадуть роздруківку, на якій уся довга колонка вже буде підсумована. Гріх, – мовив Беріс гигикаючи, – це застарілий, жидохристиянський міф. Можливо, – проказав Арктор, – вони зберуть усі твої гріхи в одну велику бочку з розсолом. Він розвернувся і поглянув на антисеміта Беріса. Кошерну таку бочку з розсолом. А тоді піднімуть її вилють одразу увесь вміст тобі на голову, і ти стоятимеш там таки, а з тебе стікатимуть гріхи. Твої власні гріхи. Ну і ще, можливо, кілька чужих, що потрапили до бочки помилково. Гріхи когось таким самим ім'ям, додав Лакмен. Ще якогось Роберта Арктора. Як думаєш, скільки існує Робертів Аркторів Беріса? Він штовхнув Беріса лікким Комп'ютери Каліфорнійського технологічного інституту зможуть нам підказати. І якщо така справа, то нехай знайдуть ще й усіх Джимів Берісів. Скільки існує Бобів Аркторів? Запитав себе подумки Боб. Дивна й обнута думка. Я знаю принаймні двох. Одного звати Фред, і він буде стежити за іншим, якого звати Боб. За тією самою людиною. Чи ні? Чи справді Фред є Бобом? Хіба комусь це відомо? Якщо так, то я б це знав. Адже я єдина людина, який відомо, що Фред – це Боб Арктор. Але подумав він, хто такий я? Котрий із них? з них? Під'їхавши до з'їзду з дороги, Зупинившись, запаркувавшись і втомлено підійшовши до дверей, вони виявили, що двері відчинені, і на них висить Берісова записка. Однак зайшовши до будинку, вони побачили, що всередині після їхнього від'їзду нічого не змінилося. Беріс одразу щось запідозрив. «Ага!» – пробурмотів він, увійшовши в будинок. Він стрімко потягнувся за своїм 22-м, що був схований на книжковій полиці поряд із дверима, і схопив його, доки повз нього проходили інші. Тварини підбігли до них, як і зазвичай вимагаючи, аби їх погодували. "Щарж Берісе", сказав Лакмен. "Здається, ти маврачув. Тут точно хтось був, бо ж бачиш, ти також це бачиш, Бобе. Вони бездоганно замили всі сліди", що доводить він гучно і незадоволено пернув, а тоді побрів на кухню, щоб пошукати в холодильнику банку пива. "Берісе", мовив він. "Ти їбанутий". Усе ще насторожено пересуваючись зі стволом у руці, Беріс ігнорував його намагаючись відшукати сліди, які могли б на щось казати. Постерігаючи за ним, Артур подумав. Можливо, йому й вдасться. Вони могли щось по собі залишити. І, подумав він, дивно, як параноя іноді може бути пов'язана з реальністю, принаймні на якусь мить, за таких особливих умов, як, наприклад, сьогодні. Наступним, що стверджуватиме Беріс, буде те, що я навмисно виманив усіх з дому, аби дозволити таємним гостям залагодити тут свої справи. А потім він почне роздумувати над тим, хто це був, навіщо вони приходили і таке інше. Власне, можливо, він уже цим займається. Або ж навіть почав робити це ще якийсь час тому. Достатньо давно, щоб вдатися до саботажу і пошкодження цифоскопа, автомобіля та бозна чого ще. Можливо, коли я ввімкну світло в гаражі, увесь будинок згорить. Проте лишається найважливіше питання. Чи приїздила команда техніків, чи встановила всю апаратуру, і чи встигли вони все завершити? Він не знатиме цього, доти доки не побачиться з Генком, і той не надасть йому план розташування сканерів і доступ до носіїв записаної інформації. Плюс будь-які додаткові дані, які начальник команди техніків та решта задіяних у цій операції експертів, вважатимуть за потрібне йому передати. Заради їхньої добре спланованої гри проти підозрюваного Боба Арктора. «Погляньте на це», – вигукнув Беріс. Він нахилився над попільничкою, що стояла на столику для кави. «Підійдіть». Покликав він їх обох і вони підійшли. Простягнувши руку, Арктор відчув тепло, що здіймалося над попільничкою. Мичок, що досі тліє, зачудовано промовив лакман. Точно. Господи, подумав Арктор. Вони так облажались. Хтось із команди курив і зазвичкою залишив бичок тут. Отже, вони, мабуть, щойно забрались. Попільничка, як завжди, була переповненою. Член команди техніки, вочевидь, подумав, що ніхто не помітить, що додався зайвий недопалок, тим паче, що за кілька хвилин він мав би згаснути. Зачекайно, проказав Лакмен, розглядаючи попільничку. З-поміж цигаркових недопалків він дістав недобитий косяк. Ну ось що тліє, цей косяк. Вони розкурили той джойнт, але що вони зробили? Що вони в біса зробили? Розлютившись не доганяючи, що відбулося, він спохмурнів і почав роззиратися довкола. Бобе, блядь, Беріс був правий. Тут хтось був. Цей косяк досить тліє. Можеш почути запах, якщо візьмеш в руку. Він підсунув його Арктуру підніс. Ага. Він і досі трохи тліє зсередини, мабуть зерно. Вони погано очистили перед тим, як забити. Цей косяк, так само похмуро мовив Беріс, могли лишити не випадково. Можливо, цей доказ не є нехлюйством. І що тепер, поцікавився Арктор, питаючи себе, в якій же це команді поліцейських техніків може виявитися працівник, що на очах у решти курить на роботі траву. Можливо, вони були тут для того, щоб навмисно підкинути в дім наркоту, сказав Беріс, щоб підставити нас, а тоді зателефонувати в поліцію. Можливо, такі ж наркотики сховано, наприклад, у телефоні або в розетках. Ми мусимо перевірити весь будинок і все зачистити, доки вони не подзвонили в службу з повіщення. І, вочевидь, у нас є на це лише кілька годин. Перевір розетки, мовив Лакман. Я розберу телефон. Чекайте, проказав Беріс, піднявши догори руку. Якщо просто перед рейдом вони побачать, як ми метушимося. Яким ще рейдом? запитав Арктур. «Якщо ми знавісніло бігатимемо і зливатимемо вонюта з наркоту, – сказав Беріс, – тоді не можна стверджувати, хоча це й правда, що ми не знали, що тут схована наркота. Фактично вони затримують нас із нею в руках. І, можливо, це також частина їхнього плану». «Ой, бля! – роздратовано скрикнув Лакмен. Він впав на диван. – Бля, бля, бля! Ми нічого не можемо вдіяти. Тут, мабуть, у тисячі місць заникана наркота. І нам ніколи її не знайти. Нам капець! – він зиркнув на Арктора. В його погляді читалася спантеличена лють. Нам капець. А що з твоїм касетником, під'єднаним до вхідних дверей? поцікавився Арктору Беріса. Він уже про нього й забув. Беріс, вочевидь, також, як і Лакман. Так, за такої ситуації це може виявитися надзвичайно інформативним, відказав Беріс. Він став на коліна перед диваном, запхав під нього руку, щось буркнув, а тоді дістав маленький пластиковий касетний програвач. Це має нам багато що розповісти, почав Біріс. Але раптом його обличчя змарніло. «Що ж, зрештою, здається, він і так нам не надто б допоміг». Беріс висмикнув дріт з програвача і виклав касету на столик для кави. «Головне, нам відомо, що вони тут були, доки нас не було вдома. Це й було його основним завданням». Запала мовчанка. «Дай, не вгадаю», – мовив Арктор. «Найперше, що вони зробили, коли зайшли, це вимкнули його», – сказав Беріс. «Я лишив його вімкненим, але погляньте, тепер його вимкнуто». «Тож хоча я...» «Він не записував?» – розчаровано перепитав лакман. «Вони все зробили миттєво», – відказав Беріс. «Перш ніж хоча б один дюймплівки пройшов через записувальну голівку. А це, до речі, прекрасний маленький апарат Соні. Окремі голівки для програвання, стирання та запису. І система подолання шуму Долбі. Дешево дістав. Обміняв на ярмарку. І з ним ніколи не було жодних проблем. Саме час перевести подих», – мовив Арктор. «Точно», – погодився Беріс. Умостившись у кріслі, він зняв свої окуляри. «Наразі нам більше нічого не відомо про їхні ворожі плани. Знаєш, Бобе, лишилася тільки одна річ, яку ти можеш зробити, хоча на цей потрібен час». «Продати будинок і з'їхати», – сказав Артур. Берез кивнув. «Але, курва!» – запротестував Лаклен. «Це ж наш дім!» «Скільки зараз коштують подібні будинки у цьому районі?» – запитав Берез, заклавши руки за голову. «На ринку. Мені також цікаво, яка зараз відсоткова ставка. Можливо, Боби, ти міг би на цьому непогано заробити. З іншого боку, ти можеш втратити, оскільки будеш зацікавлений продати швидко. Але, господи, Бобе, ти маєш справу з професіоналами». «Ви знаєте хорошого ріелтора?» – запитав Лакман вопох. «А яку вказати причину продажу?» – поцікавився Арктор. Вони завжди про це питають. «Ага, ми ж не можемо сказати ріелтору правду», – мовив Лакман. «Можна сказати...» – похмуро стюрбуючи пиво, він задумався. «Не можу вигадати причину... «Беріс, яку причину вказати? Чого їм наплести?» «Скажемо прямо, що тут по всьому будинку сховані наркотики, а оскільки нам невідомо, де саме, то ми вирішили з'їхати і замість себе підставити нового власника», – відказав Арктур. «Ні», – не погодився Беріс, – «не думаю, що ми можемо дозволити собі бути аж настільки відвертими. Чому б тобі не сказати, Бобе, що тебе перевели по роботі?» «Куди?» – поцікавився Лакман. «У Клівленд», – відповів Беріс. «Думаю, їм варто сказати правду», – мовив Арктор. «Ми навіть можемо розмістити в Таймс оголошення. Сучасний трьохкімнатний трактовий будинок із двома ваннами, які дозволяють легко і швидко позбутися першокласної наркоти, схованої в усіх кімнатах. Наркотики включену вартість». «А тоді вони дзвонитимуть і питатимуть, яка саме наркота?» – відказав Лакмен. «А ми не знаємо. Це може виявитися, що завгодно». «І скільки її?» – пробурмутів Беріс. Потенційні покупці можуть поцікавитися кількістю. Типу, це може бути унція трави, яке слайно та й годі, сказав Лакман, або тут може виявитися кілька фунтів героїну. Я пропоную, сказав Беріс, зателефонувати в окружний нарковідділ, пояснити ситуацію та попросити їх приїхати й прибрати наркоту. Нехай обшукають будинок, знайдуть її і заберуть. Адже якщо бути реалістами, то насправді в нас нема часу на продаж будинку. Якось я досліджував юридичний бік даної проблеми і в більшості юридичних посібників стверджується «Ти вільний. вилукнув Лакмен, виречившись на нього так, наче той був однією з тлі Джері. «Зателефонувати в нарковідділ? Та слідчі ж будуть тут раніше, ніж…» «Це єдина надія», – швидко продовжив Беріс. «І ми всі зможемо пройти детектор брехні, щоб довести, що не знали, де вона, а також, що саме нам підкинули. Вона знаходиться тут без нашого відома і без нашої згоди. Якщо ти їм це скажеш, Бобе, вони тебе виправдають». Він витримав паузу і зауважив. Рано чи пізно. Колись ці факти будуть відкрито розглянуті у суді. Але з іншого боку, сказав Лакман, у нас тут є і власні нички. І ми знаємо, де вони і таке інше. Це означає, що нам доведеться позбутися всіх наших заначок. А якщо ми якусь пропустимо? Хоча б одну. Господи, це жахливо. Виходу нема, мовив Арктор. Здається, вони взяли нас за горло. З однієї з кімнат вийшла Донна Готорн. На ній були смішні короткі бриджі, Її волосся стирчало в різні боки, обличчя набрякло від сну. "Мія зайшла?" сказала вона. «Як і було написано в записці?" Деякий час посиділа і вирубилася. У записці нічого не було про те, коли ви повернетеся. "Чого кричите? Боже, які знервовані. Ви мене розбудили." "Ти щойно курила, Косяк?" запитав її Артур, перед тим як вирубитися. "Звичайно," відказала Дона. "Інакше мені ніколи не дається заснути." "Це Косяк Дони!» – сказав Лакмен, віддай його їй. Боже мій, подумав Арктор, і я занурився у цей тріп не менше за них. Ми всі так глибоко в ньому загрузли. Він стрипенувся, здригнувся і закліпав очима. Незважаючи на те, що мені відомо, я все одно разом із ними поринув у цей божевільний, параноїдальний простір. Бачив усе так само, як бачили вони. Заплутано, подумав він. Знову морок. Той самий морок, що охоплює їх, охоплює і мене. Морок цього безрадісного, маревного світу, у якому ми всі дрейфуємо. «Ти нас з цього витягла», – сказав він Доні. «Щого?» – запитала вона спантеличена й сумна. «Не те, ким я є», – подумав Артур. «Не той факт, що я знав, що мала трапитися тут сьогодні, а саме ця тьолка. Це вона зібрала мою голову докупи. Вона витягла нас трьох із тріпу. Саме ця сексуальна вдягнена чорнява тьолка, про яку я звітую, котру я обманюю і яку сподіваюся трахнути. Ще один світ, у якому повно найобок», – міркував він центром якого виявилася ця приваблива дівчина. Раціональна точка, за допомогою якої ми одразу ж виплатились. А інакше куди б завели нас наші голови? Тепер усі ми, усі троє, цілком з цього вибрались. Однак це не вперше, подумав Арктор. Навіть за сьогодні. Не варто залишати будинок ось таким відчиненим, мовила Донна. Тебе можуть обікрасти, і в цьому будеш винний лише ти. Навіть гігантські капіталістичні страхові компанії кажуть, Якщо ти лишаєш двері або вікно незачиненими, то вони не покриватимуть жодних збитків. Головним чином, через це я й війшла, коли побачила записку. Хтось мав би бути всередині, якщо будинок не замкнено. Як довго ти тут? Поцікавився у неї Арктор. Можливо, вона завадила встановленню жучків. А можливо й ні. Імовірно, що ні. Донна звірилася зі своїм 20-доларовим наручним годинником Таймекс, якого він їй подарував. Приблизно 38 хвилин. Гей! Її обличчя засяяло. Бобе, в мене з собою та книжка про вовків. Хочеш поглянути? Там багато крутої фігні, якщо вкуриш. Життя, проказав Беріс. Єдина крута річ, і все. Є тільки один такий крутий тріп настільки крутий, що закінчується могилою, для всіх і всього. Мені не почулося ти збираєшся продати будинок? запитала Донна. Чи це, ну, знаєш, мені наснилося? Не можу зрозуміти. Те, що я чула, звучало нереально й дико. Ми всі бачили сон", відповів Артур. Якщо останнім, хто розуміє, що він залежний, є сам залежний, тоді, можливо, останній, хто розуміє, що він говорить, є той, хто говорить», – подумав Боб. Йому стало цікаво, скільки з тієї нісенітниці, що підслухала Дона, він дійсно говорив серйозно. Він задумався, скільки з того божевілля, що трапилося за сьогодні, його власного божевілля, сталося насправді, а скільки було глюками, які він прийняв від інших з огляду на ситуацію. Донна завжди була для нього точкою опори, на яку спиралася реальність. Для неї вона була основою, чимось природним. Як би він хотів мати відповіді на ці питання?